Zachrán takasztották föl elsőnek, mert ő harcolt a legkeményebben a katonák ellen. Emelt fővel ment a vesztőhelyre. Büszke volt rá, hogy ő meg azt a katonát, aki felgyújtotta a csűrt. Bárcsak én lettem volna Zachrán. Még sohasem láttam brit katonákat, de azt tudom, hogy gyűlölöm őket. A nevem Ambar elszadat, és a felnővök hős leszek. Szadat megtapogatta a bajuszát.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 de a lázadok gyűléseire biztonsági jogból csak ritkáját hivatalos kocsival. A rendőrségi kollégái minden valószínűség szerint rokonzenvesztek volna a szabad tisztek mozgalmával. Ennek ellenére nem tartotta a sürgősnek próbára tenni őket. a 15 évvel idősebb volt, mint szadat, mégis olyan tisztelettel viseltetett a fiatalabb férfi iránt, hogy azt szinte már a mádattal ért fel. Kemel ugyanolyan cinikus volt, mint Szadat, és ugyanolyan reálisan ítélte meg a politika mozgató is, de Szadatban valami több is volt. Az a lángoló idealizmus, amely határtalan energiát és féktelen bizakodást kölcsönzött neki. Kemel azon töprengett, hogyan mondja el neki a hírt. A Rommelnek szóló üzenetet legépelték. Aláért a Szadat és a szabad tisztek mozgalmának valamennyi vezetője, kivéve a távol lévő Nasszert.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 Suttogtasz adat.